Так між собою вони провадили стиха розмову. До Пенелопи тоді почав Еврімах говорити. Мудра і Карія, донько, славетна умом Пенелопо, глянуть на тебе Ахей, ясійського арго садіти, то жени хіві ще більше у нашому домі від ранку учти справлятиме тут. Над всіма божінками найвища, вродою й постаттю ти, особливо ж розумом світлим. Відповідаючи, мовить йому пенелопа розумна. Всю мою вроду й красу, еврімаху, мій зовнішній вигляд, вічні богове забрали, від дня, коли збройні аргеї на Іліон попливли, і Одіссей, чоловік мій, із з ними. От якби він повернувся, і життя моє взяв би в опіку, краще жилося б мені, і значніша була б моя слава. В смутку тепер я, якесь божество мені горя наслало, як покидав чоловік мій, кохану свою батьківщину, Взяв за зап'ястям мою він правицю і так мені мовив, Не сподіваюсь, дружино, щоб всі із під трої ахеї у наголінниках мідних вернулися цілі й здорові. Кажуть, що люди троянські, народ бойовий, войовничий, битися вміють з писами і стріли із лука пускати. На колісницях проворні гістці, А це найбистріше бою вирішує хід В обопільнім змаганні великим. Отже, не знаю, чи Бог нам повернення дасть, Чи загину десь я під троєю, Ти ж тут сама уже всім потурбуйся, Тож пам'ятай і про батька, і про матінку в їхньому домі, так як тепер навіть більше, коли мене тут вже не буде, а як побачиш, що в сина борідка почне виростати, можеш лишити мій дім, іди заміж, за кого захочеш. Так говорив він тоді, і тепер от збувається все це. От вже й ненависна ніч настає, коли шлюб отой має статись проклятій мені, бо Зевс мене щастя позбавив. Ще в мене біль є, що тисне на серце і душу тривожить. У женихів не такі, бо звичаї віддавна бували. Хто за дружину для себе, дочку із заможного роду, взяти бажав той мусив – і з іншими ще позмагатись. Кожен биків приганяв, баранів і овець найжирніших, рідним відданий на учту, і дарунки приносив коштовні, а не маєтки чужі задарма отак проїдали. Мовила це, і незламний зрадів одісей Богосвітлий, як подарунки вона в них виманює, як їх словами лагідно влещує, зовсім не те, замишляючи в серці. Відповідаючи, мовив тоді Антіной, сине Вбейта. Мудра і каріє донько, славетна умом пенелопо. Хто із Ахеїв, який не приніс би тобі подарунки? Ти їх приймай, не слід бо хорошого дару цуратись. Ми не вернемось до справ і до інших не підем відданок, поки не вийдеш сама за кращого ти із Ахею.